106. Що кажуть боконісти, коли покінчують життям? Доктор фон Кеніксвальд, гуманіст із жахливою заборгованістю по Освенциму, згідно з рахунком його добрих справ, став другою жертвою льоду 9. Я спитав його про трупне задобіння, яке він назвав латинським терміном. «Рігар Мортіс не виникає за кілька секунд», – пояснив він. «Я відвернувся від папи на одну мить. Він марив. Про що?» – спитав я. Біль, лід, мона – все разом. А потім папа сказав, зараз я знищу цілий світ. Що це значить? Так завжди кажуть боконісти, коли збираються покінчити життям. Фон Кеніксвальд підійшов до миски з водою, щоб вимити руки. Коли я повернувся до нього, додав доктор, тримаючи руки над водою, він уже був мертвий і твердий, мов, статуя, як ви можете бачити самі. Я доторкнувся пальцем до його губів. Вони мали такий дивний вигляд. Він занурив руки у воду. Якийсь хімічний препарат міг би він не договорив. Фон Кеніксвальд підняв руки, і вода з миски потяглася за ними. Це вже була не вода, а півкуля з льоду дев'ять. Фон Кеніксвальд доторкнувся до таємничого блакитно-білого предмета кінчиком язика. Паморось укрила його губи. Він замер сміттєво, похитнувся і упав додолу. Блакитно-біла півкуля розбилась. Уламки розлетілись по підлозі. Я кинувся до дверей, і заволав, кличучи на допомогу. Прибігли солдати та слуги. Я звелів їм негайно привести Френка, Ньюта й Анджелу до спальні папи. Нарешті я побачив літ дев'ять.